Розчісують і спускають трохи по обох боках лоба, утворюючи так звані начоси, що їх кінці за вухами підкладають під коси. Для другої зачіски у колокілки волосся, призначене для начосів, захоплюють гребінцем, маленькими пасмами та перекидають його з одної сторони голови на другу. Наслідком чого виходить не рівний, а зубчастий проділ. У Придністрянській Галичині дівчата заплітають також волосся в чотири коси. При цьому передні коси підплітають коло висків. А задні розділяють на дрібні косички, дрібушки, які укладають потім навколо голови. А одну з них перекладають через середину голови. Нарешті в Угорській Русі дівчата трохи напускають волосся на кути лоба, закриваючи вуха, а нижні частини цих начосів підплітають у дві маленькі кіски, що обрамлюють начоси знизу. Зачіска замужніх жінок на Україні зовсім інша. А Старовинний звичай, що ніколи не змінявся, безумовно вимагає, щоб волосся замужньої жінки було заховане під головним вкриттям, і світити волоссям або ходити простоволосою вважають для неї незвичайною непристойністю. Під час моїх антропологічних подорожів мені і на Великій Україні, і в Галичині ніколи не приходилося натрапляти на труднощі, коли я просив, наприклад, оголити коліно, але майже скрізь моя просьба скинути очипок викликала найенергійніші протести що припинялись з часом завдяки тільки інтервенції місцевого священника тому і зачіска заміжніх жінок зводиться звичайно до того що просто закручують волосся у вузол та підсовують його під очипок в деяких місцевостях, однак, замужні жінки, не заплітаючи кіс, ділять волосся на дві половини, а потім, згорнувши кожну з них у джгут, намотують їх у протилежному напрямі на невеличке луб'янече чи мотузяне кільце, що має назву кибалки. І далі прикривають кибалку очіпком, або сітчастим, або особливої форми, розширеним зверху у північно-західній частині Ковальського повіту на Волині та в цілій смузі Галичини, що тягнеться від Волині до Карпат, надвірна. Волосся у замужніх жінок підтинають до рівня отвору вуха, а потім на нього вдягають невеликий очіпок та нав'язують навколо очіпка теж невелику хустину. Коли хотять, очіпок та хустину здіймають з голови, як шапку у чоловіків. Спід очіпка та хустини видно кінці підстриженого волосся. Старовинний звичай стенати волосся перед шлюбом існує в особливо примітивній формі у гуцулів. У них косу молодої прив'язують кінцем до дерев'яного кілочка, вбитого в стіну а потім молодий з одного маху одрубує цей кінець своїм топірцем. У бойків, у деяких місцевостях на Карпатах, жінки ховають усе волосся під чіпець, але залишають перед вухами два довгих кучері на кшталт жидівських пейсів, що висять іноді до пояса. Де не де, як, наприклад, у побуці, жони в будні закручують волосся в два вузли по боках голови, а в свята розпускають їх по плечах, прикриваючи в обох випадках білою покришкою – півкою, що про неї скажемо далі. Головне вкриття Крім вінка – та вже описаних вище головних оздоб у дівчат, єдиним, але далеко не скрізь поширеним головним їх вкриттям є хустина. На лівобережжі хустину складають на скіз,